Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pellas. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 FM. Al voltant de 15 millars de l'àrea metropolitana de Barcelona pagaran l'any vinent un 14% menys en virtut de l'aplicació de la tarifa social que té previst aprovar avui el Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons han confirmat Europa Press Fons d'aigües de Barcelona, coneguda com ACBAR. Aquàres és la propietària del 85% de la societat mixta compartida amb l'àrea metropolitana de Barcelona per gestionar l'aigua metropolitana. La tarifa social se centrarà en els col·lectius més desafavorits, com ara persones de més de 60 anys amb pensió mínima, incapacitat laboral o viuetat, famílies amb tots els membres aturats i persones amb discapacitat. La bonificació per a família nombrosa, d'altra banda, s'aplicarà a unitats a partir d'unitats familiars de 4 persones. En en de les cinc requerides actualment, la qual cosa beneficia fins a 20 milars més. L'estalvi per representar pot representar un estalvi de 6 euros trimestrals per a una família de més de 3 membres que consumeixi uns 100 litres al mes. Les noves tarifes engloben 23 municipis metropolitans, entre els quals hi ha Barcelona, i es preveu, tant mateix, una pujada generalitzada de preus al voltant del 5% per al 80% d'usuaris, corresponents al tram més baix de la tarifa, sobretot per l'aplicació de l'augment de l'IPC del 2012 i el 2013. I de la pujada del cànon de l'aigua i el preu de les distribuidores, com a han de pagar pel recurs a Aigua Ester Llobregat, l'empresa controlada per Acciona que abasteix la regió metropolitana. Serà el primer augment tarifari aplicat per la nova Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua. L'encariment inclou l'increment del 4,9% de la tarifa que Aigües del Tret Llobregat ha imposat a les distribuïdores. També recentment, l'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat una pujada del 7,2% del cànon de l'aigua, una taxa que s'incorporarà al rebut i servirà per finançar la construcció i el manteniment de les obres hidràuliques del país. Aquest fort increment del cànon de l'aigua està motivat pel fet que l'any passat no es va executar l'alça prevista del 5,2%, perquè la Generalitat va prorrogar els pressupostos del 2012 i no va aprovar els del 2013 i aquest, aquest increment pendent s'hi ha d'afegir el 2% amb què s'havia previst augmentar el canon de cara a l'exercici que ve. Doncs déu nhi D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM, això tot un poble. que us parla i l'acompanya? Susana Ávila, Francesco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant de la Festa Major de la Sagrera, perquè comença precisament aquest dissabte. Aquest dissabte, 9 de novembre, des de les 2 del matí fins a les 2 de la tarda, la plaça Assemblea de Catalunya tindrà lloc la onzena mostra d'entitats de la Sagrera. I és que les entitats i els equipaments del barri surten al carrer un any més per donar a conèixer les seves activitats als veïns de la Sagrera. En les paradetes que es muntaran hi trobaràs diferents tallers i activitats. També podràs participar en una exhibició de plat buca un taller de contri, practicar l'ho-hockey, gaudir d'una exposició de fotografies de la companyia La Geganta Sagrerina, el del ritme compassat de la, de la percussió de la batocada i moltes més coses, organitzant la comissió de festes de la Sagrera. I dins aquest mateix acte també es troba a les dues del migdia a la plaça de l'Assemblea de Catalunya la 14a fotografia col·lectiva que organitza el grup Fotosagrera. I de 4 de la tarda a 8 al vespre, a l'espai Josep Bota, a la al carrer Sant Adrià número 20, al que a Sant Adrià de Paloma, tindrà lloc l'activitat implicatí. La Sagrera té una mirada per les escoles. I de, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda, ja tindrà lloc activitats exteriors dins del recinte de la Fabricó, amb tallers i grups d'animació. I a partir de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la sala Josep Bota hi haurà actuacions en directe amb música, dansa, cant i màgia. Per existir-hi es demana una aportació solidària de 6 euros i si per les raons que sigui no hi pots anar s'habilita una fila 0 podent fer l'ingrés de la quantitat amb la que vols col·laborar al compte següent. És a la caixa 2100 fent constar fila 0. Tot això organitzat per Mirada de Dona i la Sagrera es mou. I atenció perquè demà plat fort, sorteig dels setzents de la Copa del Rei. La Real Federació Espanyola de Futbol ha comunicat oficialment la data i l'hora del sorteig de l'eliminatòria de setgems de final de la Copa del Rei. Serà demà divendres a la una del migdia i l'escenari escollit ha estat l'estadi Vicente Calderón, seu de l'actual campió de la competició. Aquest sorteig serà retransmès en directe a través dels micròfons d'aquesta casa. Ja els entendré avui, prendrà part juntament amb sis equips més de segona divisió B, com el Nàstic, el Lleida esportiu, el Racing de Sant Andreu, el Cartagena, el Algeciras i l'Olympique de Xàtiva. Aquests 7 clubs es repartiran el premi gros als 7 equips de primera divisió que participen en competicions europees, Champions League i Europa League. Jo vol dir Barça, Madrid, Atlético, Real Sociedad, València, Betis o Sevilla seran els rival del conjunt quadribarrat Una festa per tot Sant Andreu en plena festa major i és que el partit d'anada de l'eliminatòria el que s'ha de disputar el Narcís Sala està previs pel 6, 7 o 8 de desembre és a dir, en plena festa major La tornada a camp de l'equip europeu serà el dia 18 de desembre per decidir aquests emparellaments que correspondran a la primera fase del sorteig, s'utilitzaran tres copes. La primera amb els 7 equips de segona B, la segona amb els 4 de Champions i la tercera amb els 3 d'Europa League. Es començaran traient boles de les copes 1 i 2, obtenint com a resultat quatre emparellaments. Les tres boles que restaran de la Copa 1 es sortejaran amb els equips de la Copa 3. És a dir, que les 4 primeres boles de segona B que sortin es creuran amb equips de Champions i les 3 restants amb els d'Europa League. Un cop finalitzada la primera fase començarà la segona, que comprèn tota la resta d'equips de primera divisió i els de segona A. I més coses a comentar-vos, ara parlem de la Trinitat Vella perquè l'espai Via Barzino us ofereix un taller d'alimentació i estil saludable de vida. L'espai Via Barzino, a Via Barzino número 75, us ofereix avui a partir de les 5 de la tarda un taller d'alimentació i estil saludable la vida. És una promoció d'una alimentació i un estil de vida saludable i positiu la prevenció de malalties. Quins aliments cal que estiguin presents a la nostra dieta mediterrània? Per més informació i més inscripcions us podeu adreçar al carrer Via Piaversino, número 75, o als telèfons 933602874, o al telèfon mòbil 515 334. Molt bé. I ara, doncs, si us sembla, parlem del Centre Cultural Can Fabra, Sant Andreu, us apropa a l'exposició fotogràfica Matriarcats. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, ofereix fins al proper 26 de novembre, l'exposició fotogràfica Matriarcats. A càrrec de l'antropòloga i fotògrafa Anna Boyer, la inauguració es farà avui mateix, a dos quarts de vuit del vespre. Existeixen al món societats en què les dones organitzen la feina, gestionen l'economia, el benestar social i disposen en el compliment de la llei. La seva saviesa és respectada per tothom. Matriarcal és un treball fotogràfic i antropològic sobre les comunitats matriarcals de les ègnes Vigajabó a Guinea-Bissau, Mosuó a Llec Lugo a la Xina i a les Índies Xapoteques a Juchitan a Mèxic. Doncs Aquesta exposició que es realitza al Centre Cultural Canfabra té uns horaris de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda nou de la nit i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Aquesta exposició es fa precisament doncs, sí, a les sales d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Més coses a comentar-vos? Doncs a, a, ja l'última del dia d'avui, dir-vos que la Fabra i Coats acull un festival adreçat a la mainada de primària. Exacte, el recinte de la Fabra i al carrer de Sant Adrià número 18, acollirà cap dissabte, 9 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, un gran festival amb el nom La Sagrera Es Mou per les Escoles. Es tracta d'un gran festival adreçat a ajudar als nens i a les nenes de les escoles de primària que no poden fer front a les despeses del material escolarit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 Ja fa temps que el barri treballa per donar suport econòmic als alumnes que ho necessiten. Tots els grups i persones que participen, que actuen, el festival ho fan de manera voluntària. Col·laboren amb aquest festival solidari per aconseguir un fons que s'aportarà íntegrament a les escoles. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè tot seguit parlem de diferents actes i de diferents activitats que realitzaran aquest cap de setmana als barris de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Penso en tu, recordant aquell temps, penso en tu. L'aigua clara fa un murmuri de cristal com si prevés que el temps tornés i florissi la rosa. sunt tu palacer d'incent buscu i penso en tu les fulles mortes parat alem i van passar com ploro meu cor negat al teu record i capalta quan el sol ja s'ha pos i penetra lentament la nit que -e la al 91.6 de la EFM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs, com us dèiem, aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda, ja he preparat un gran festival amb el nom La Sagrera es mou per les escoles. I per parlar-ne doncs anim a l'altra banda del fil telefònic a la Margarita Riera, que és una de les organitzadores d'aquesta activitat. Hola, molt bon dia, Margarita. Hola, molt bon dia a tothom. Com estàs? Doncs molt bé, amb una mica ja de nervis, perquè mm. s'acosta ja aquesta data tan meravellosa que serà el 9 de novembre, mm -hmm. per una bona causa solidària, com mm -hmm. és doncs, el recaptar fons pels alumnes a les escoles del nostre barri que estan passant per veritables dificultats econòmiques, mm -hmm. i que a conseqüència d'això, d'aquesta crisi tan bestial que estem patint, Uh -huh. Doncs no poden assumir les despeses que suposa realitzar algunes de les activitats escolars que proposa l'escola, uh -huh. sortides pedagògiques, colònies, etc. De fet, queden dos dies, pràcticament, és dissabte, i sí que ens agradaria que ens comentessis quines són les principals activitats que teniu organitzades. Molt bé, mira, uh, en principi l'acte està organitzat en dues parts. De 4 a 6 de la tarda uh -huh. hi haurà, doncs, tallers i uh -huh. grups d'animació. Entre moltes coses poden ser ballar batuca, uh -huh. ballar country, fer tallers de màscares, curses d'escalèxtric, partides uh -huh. de bitlles, posar-se ben guapos amb les trenes africanes, uh -huh. eh, fer activitats com eh, treballs manuals i fer mandales, fer eh, passejar-se amb la Sagrarina. Uh -huh. Després de fotografiar-se uh, amb unes estrelles tan galàctiques com són els Star Wars de la Guerra de les Galàxies. Molt bé. Tindrem també el doble oficial del pirata que representa el Johnny Deed, amb aquella pel·lícula de Los Pirates del Caribe, el capità Sparrow, doncs també s'hi podran fer fotos. En fi, un munt, un munt d'activitats molt engrescadores, que, com et seran entre les 4 i les 6 de la tarda. I una activitat que crec que la gent li pot agradar molt, perquè és molt original i, i no gaire vista, uh -huh. és que vindrà la Creu Roja amb els seus gossos ensinistrats i ens farà una exhibició de recerca i rastreig per part d'aquests gossos. Ah, mira, o sigui que ho teniu tot ja preparat, no? Sí, sí, sí, sí tot controlat. Ho fareu en, en dos espais sí, diferents, no? En dos parells diferents, però que estan junts. O sigui, la gent no s'haurà de desplaçar. Molt. Això és al recinte de Camp Fabra, uh -huh. que és al carrer Sant Adrià. Sí. Hi ha dues entrades. L'entrada principal, que és el número 20, i una mica abans, doncs que serà directa a l'entrada del festival. Això dintre del recinte de Can Fabra. Uh -huh. I a la sala Josep Bota, a partir de les 6 de la tarda, comença l'espectacle que hem titulat Implicati. Uh -huh. I què té... Que... Què, què s'hi farà amb aquest implicatí? En aquest implicatí, doncs, tindrem actuacions molt diverses. Serà un espectacle uh -huh. molt variat. Uh -huh. Hi haurà actuacions de màgia, que tindrem una maga molt joveneta, però uh -huh. que ja ha treballat moltíssim i s'ha fet doncs, la seva fama, uh -huh. la màgica amunt, i ens tindrà actuar. Un grup de rock, els Dockers, uh -huh. un grup de jazz fusion, el Sagrera Destruccion, Um, tindrem dues escoles de ball, que ens faran uns balls també molt, molt macos, uh -huh. que són l'escola de dansa al Magatzem i l'escola de dansa ITAca. Uh -huh. Tindrem un número molt divertit amb un sketch que es representarà al Sant Pacià Teatre. I no us podeu perdre a unes mares, unes mares, eh?, de totes les edats, que molt animades elles i sense vergonya se'ns posaran sexis <ríe> i ens faran un número de burlers que dalt de l'escenari, amb cadires incloses. <ríe> La veritat és que tenen molt mèrit perquè s'ha doncs, de tenir molta valentia per fer un número d'aquest, unes mares, s'han volgut sumar en aquesta iniciativa, eh? aquestes mares, i com no, acabarem amb l'actuació estrella que serà el Lorenzo Santa Maria. ...una la... actuació de l'Orença Santa Maria. Ah, és una, una, grana, una gran actuació, no?, el que teniu preparada per al final. Uh, sí, sí. I a més a més, és una persona encantadora, molt simpàtica... ...que des del primer moment que li vam plantejar... ...si volia col·laborar amb nosaltres, va dir que sí. Uh -huh. Ha estat molt propera a l'organització del festival... ...i estem molt contents, doncs, perquè és un nom... ...perquè uh -huh. també ara ell està vivint aquí a temporades a la Sagrera i es fa seu també aquest festival. Mm -hmm. Doncs et passo la meva companya Susanna Avila, que també té alguna pregunta per fer-te. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. A mi m'agradaria preguntar-te, sobretot, quantes persones i quantes entitats faran possible aquest macrofestival, perquè tenint en compte les activitats ja no és un festival, és un macrofestival, sí, aquí a, a la, la Fabrecoats, quantes persones hi participen? Doncs mira, i de persones uh, en realitat no te les puc comptabilitzar totes, perquè són a centenars, <ríe> de veritat, eh? no és una exigeració, no és una exigeració. És a dir, que tota la Sagrera surt al carrer per poder realitzar aquesta activitat. Tota la Sagrera, penseu que des de les batuqueres de la Sagrera, la colla gegantera de la Sagrera, el sàdra, samba, un munt de comerços que han participat també en el, en el festival, ja sigui fent algun d'ells que ens tallers, altres, doncs, com eh, te podria dir, no?, per posar un exemple, trama tècnic que ens ha confeccionat les entrades, oi bé color que ha fet el, els programes de mà. altres, doncs, que la varetxe, que ens posa les coques perquè eh, els actuants, doncs, siguin alguna cosa a menjar després... O sí, un munt, un munt de gent. Uh, hi ha, mireu, en total hi han 43 entitats o comerços que estan participant en aquest festival. Moltíssims. Mm, estem parlant d'una tarda. De 4, de 4 a 8 de la tarda. I amb um, una quarantena d'organitzacions que hi ha a darrere, increïbles. Totes amb unes ganes de participar, de col·laborar per aquesta causa, que, que de veritat, eh, com a organitzadora, eh, podrà tenir o no podrà tenir èxit. Però l'èxit ja està des del moment que 40 entitats del barri, eh, i comerços també, s'involucren en un festival, amb un macrofestival, com el seu dient, que és aquest del 9 de novembre. Margarida, uh -huh. exactament com va sorgir la idea d'organitzar aquest festival i també volem que ens expliquessis com a poc a poc s'ha anat sumant i, sumant i sumant entitats i més activitats, com va sí. ser tot el procés. Doncs, bueno, va ser que des de la mirada de dona, que nosaltres també hem col·laborat amb la recollida d'aliments que organitza la Sagrera Esmou per al Rebòs Solidari, vam pensar, bueno, està molt bé recollir aliments, però potser també podríem fer alguna coseta per recollir fons. Uh -huh. Um, vam parlar amb i ens van explicar que tenien un projecte que ja la estaven treballant. De fet, uh, la Segreta Es Mou té una comissió que es diu La Segreta Es Mou per les Escoles, que ja tenia una iniciativa que es va portar a terme el mes de maig, que era el Firemnus, que es tractava d'això, que havien detectat ells que hi havien molts alumnes a les escoles que estaven uh, passant per dificultats doncs, importants a l'hora de poder realitzar Mm, activitats dins l'escola. Molt, moltes d'aquestes activitats que els nens no podien fer ho estaven assumint els propis professors. Però, és clar arriba un moment que això és insostenible. Mm. Um, vam estar parlant amb les dues entitats, Mirada de Dona i la Sagrada es Mou, i vam trobar doncs, que uh, era una molt bona causa per fer un festival. En principi havia de ser un festival petitet, doncs, és a dir, fem aquí una sèrie d'actuacions i ja està però de dir que la gent se'n va anar la gent de la Sagrera, les entitats de la Sagrera, que, feia, que teníem intenció de fer això, i elles mateixes, sí. eh, moltes d'elles, es van anar proposant. Mira, doncs a nosaltres també ens agradaria col·laborar. Estic pensant, per exemple, amb la Colla Gervantera de la Sagrera. I així anar sumant, anar sumant, anar sumant esforços fins a arribar a aquesta mes de quarantena de... de, de de col·laboradors. De, de col·laboradors. Sí. He de dir que um, estem fa molts mesos que estem preparant aquest festival, des del mes d'abril d'aquest any, any ah. i que quan el vam iniciar de seguida vam anar a parlar amb el districte de Sant Andreu. Ah. I tot van ser facilitats, la veritat, i ens van encedeixen gratuïtament eh, doncs tot el que és l'espai Josep Bota i el recinte de la Fabra i Coatz. I crec que això... També s'ha de dir. Cal dir que l'objectiu principal d'aquest macroacte, d'aquest macrofestival, és que cada assistent pugui aportar un mínim de 6 euros en donació. Efectivament. Exacte, per destinar-ho a tots aquests nens i nenes de les escoles del districte que no tinguin mitjans. Efectivament. Exacte. És una aportació solidària que es destinarà íntegrament per les escoles. Eh? No pensem que vagi això a parar les famílies, no. A través de la comissió les l'Esquerra d'Esmau per les Escoles, ells ja tenen localitzats, doncs, parlant amb les, amb les direccions i amb les ampes de les escoles, eh, quines dificultats tenen. I aquestes dificultats doncs, eh, pensem i creiem i ens fa molta il·lusió que a partir d'aquesta aportació solidària de 6 euros doncs, es podran beneficiar molts alumnes. Mm -hmm. Vols nens i nenes que no deixen de ser veïns i veïnes de la Sagrera, i no només de la Sagrera, eh? hi ha alguna escola que també és de Sant Andreu. La intenció, mmm, tinc coneixement, que és fer-ho extensiu a altres escoles. Exactament, Margarita, no sé si... Quantes escoles necessiten aquesta ajuda? En principi, ja et dic, eh? nosaltres des de mirada de dona aquest tema no el portem, però sí que mm -hmm. ho sabem per la Sagrera Esmou en principi són les escoles públiques del barri de la Sagrera uh -huh. i també hi ha el Toró Blau de, de, de, de ja de, del barri de Sant Andreu. Uh -huh. eh, però ja et dic que la intenció és aquesta, fer-ho extensiu a altres escoles. Per perquè vosaltres heu parlat directament amb les AMPAs, no? Sí, elles han parlat, la comissió de la Sagrera es per les escoles, ha parlat amb, la amb les direccions de les escoles i amb les AMPAs. Uh -huh. I finalment doncs, heu aconseguit saber quins són els nens, quins Sí, sí, sí, doncs, ells ja tenen, ho tenen perfectament localitzat. Ja dic, no va directament a la família als fons, anirà directament a les escoles uh -huh. que previ informe a la comissió, a la severa es per les escoles, eh, han de dir quines necessitats tenen i a partir de les necessitats que tenen doncs es, es farà eh, aquesta gestió. Invertir més o menys, apren, perquè, esclar, ja, doncs, ja et dic, eh, són molts nens. És que eh, no ens ho pensem, però hi, hi ha molts, estem arribant a uns límits de pobresa infantil considerable. considerable. Tots sabeu eh, aquest projecte que té l'Ajuntament de Barcelona sí. per ajudar els menjadors escolars. Mm -hmm. Perquè ha, ha arribat un punt que és molt, molt, molt preocupant. Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè, clar, eh, suposo que, mm, el, que heu, el que heu aconseguit és crear un gran festival per, per, per pocs diners, no? O sigui, per... sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ningú cobrà. O sigui, tots els actuants venen gratuïtament. Tots els, els col·laboradors ho fan, mm, inclús et diré, posant diners a la seva butxaca perquè, esclar, qui ens ha confeccionat les entrades, qui ha confeccionat els cartells, els programes de mà, eh, la gent que fa els tallers, doncs, porta el material per fer tallers i nosaltres eh, no portem res, eh? O sigui que això és un esforç molt important que fan tots aquests col·laboradors i que s'ha d'agrair. Ja el fet de que tinguem l'espai també gratuïtament, eh, el festival és eh, cost zero, i tots els beneficis, tots els beneficis que serà l'aportació solidària a part de la fila zero, perquè s'ha creat una fila zero per aquella gent que no pot venir aquest dia al festival, uh -huh. val, per algun motiu, el que sigui, i eh, però vol col·laborar. Doncs hi ha una fila zero que uh -huh. es pot fer un ingrés o inclús doncs, arribar-se a les entitats que et dic, que són les segredes mou i, i mirada de dona, i fer aquesta aportació solidària per la fila zero. Clar, perquè en principi aquesta aportació solidària serien 6 euros, oi? 6 euros. Ah. I l'entrada solidària es pot eh, aconseguir doncs, eh, les a l'espai la... ah. 30 de la 9 i la 9, eh, també a l'associació de veïns de la Sagrera, que està al carrer Martí Molins 29, a les Ampes de l'Estel, a l'Ampes del Segre, a l'Escola de... no, del Segre, l'Escola de l'Estel, i Lampa, Mare de Déu dels Àngels. Mm -hmm. No sé si teniu, el, quina és la quantitat que us heu fixat com a objectiu per aconseguir aquest dissabte i per com a mínim poder... Mm, eh, arribar a totes les resultats d'aquestes colors de la Sagrera. Home, nosaltres ens agradaria omplir la sala. <laughs> ens, encantaria, ens encantaria veure la sala on es farà l'espectacle, tota plena de gent, i que inclús es quedi gent de peu dret o que digui no, és que ja no podem entrar. La capacitat de la sala són 450 persones, uh -huh. Val? però això la sala, que hi ha totes les activitats prèvies que hi queben moltíssima més gent, uh -huh. eh? però l'objectiu nostre principal són aquestes 400-450 persones. Doncs des d'aquí el que sí que volem és desitjar-vos sort i que quanta més gent pugui participar i col·laborar i, i implicar-se una mica, doncs sí. que, que ho pugui fer i que, i que evidentment es tracta d'una causa solidària que hem de recolzar entre tots. Moltes gràcies, de veritat, i sobretot ens doncs, per fer-ne difusió també. I des d'aquí vull agrair eh, principalment a totes les persones, a tots aquests col·laboradors que ho han fet possible i també a les persones que vindran i podran gaudir d'aquest dia festiu i que sabran que la seva aportació va per a una bona causa. Molt bé. Doncs Margarita Riera, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperem això que us dèiem, no? que tingueu molt d'èxit i que la Sagrera es mou per les escoles doncs, que sigui una gran activitat, un gran festival en què tota la gent dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que hi puguin participar i que, i que col·laborin perquè és una bona causa. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, doncs gràcies. Adeu. Adeu. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, i també inclosa dins el que és la festa major de, de la Sagrera, hi haurà aquest implícati, la Sagrera té una mirada per les escoles, començarà a les 4 de la tarda a l'espai Josep Bota del Faber i Colls, també eh, s'utilitzarà el, el recinte del carrer Sant Adrià número 18, i eh, doncs això, que la gent que hi vulgui participar doncs, que tingui aquesta oportunitat de, de poder-ho fer. No? Per aquesta aportació solidària, la quantitat d'activitats que s'ofereixen, jo crec que val molt molt la pena. Claroquè és que a veure és que és una llàstima que hi hagi nens i nenes que ha mm. no, a aquesta crisi que este, doncs, que no puguin eh, participar a les diferents activitats que. que ah, sí. es fan. Graneta, graneta sorra. L ajudem i a tots aquests nens i nenes no, no només de la Sagrera, sinó tot el districte doncs, que puguin estar també gaudir totes les activitats i poder ser, tenir una infantesa normal exacte molt bé, doncs ara fem una pausa escoltem una mica de música i tornem fins ara Fa temps la vida me'n va regalar una altra vida. Camini o no camini a cada pas et veig aquí en el meu viatge i vull dir-te que avui porto dins de mi el teu coratge. Ets amiga ni i dia, un tresor de companyia, no fan falta les paraules perquè en la mirada parles fidel amiga.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 Doncs hem de dir-vos que l'espai Via Barsino Bar número 75 us ofereix aquesta tarda la possibilitat de poder gaudir d'un taller d'alimentació i estil saludable de vida. perquè ens en parli, doncs anem a l'altra banda del, del fil telefònic a una de les responsables de l'espai d'acollida de persones nouvingudes, com és la Fàtima. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo se está preparando este taller per esta tarde? Uh, es un taller sobre la, la alimentación y salud. Debido a la estrecha relación entre la alimentación y, y la salud y todo lo que comemos pues tiene que ver con nuestra salud, pues hemos pensado en uh, hacer este taller. Y uh -huh. está abierto a todos los vecinos del barrio uh -huh. y está en colaboración con uh, CEPS, que es una asociación de, uh, de prevención uh, de salud que está aquí en San Andrés uh -huh. y la agencia también de salud. Sí. Uh -huh porque hace poco estábamos hablando de, de crisis y precisamente no sé si el, la alimentación mediterránea pues puede sostenerse a través de, de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, sí, lo que se ve que últimamente lo que se, bueno, se acude a, a, a comida más que es, que vale menos, como mm. por ejemplo, pe de congelada o Eh, precocinada y eso pues eh, volver a la, a la dieta mediterránea más o menos antigua, lo que es uh -huh. los legumbres de, uh -huh. y, y a, a lo, a, además saludable. Que además uh -huh. está bastante bueno. Sí, eso eso <risa> está al alcance de todo el mundo pero al mismo tiempo es saludable y que hay que apoyar la dieta que es nuestra ¿no? que sí sí sí que ya ahora en el mundo pues eh, se da la importancia de las de, la, de la dieta mediterránea y se ve que la que la gente que vive en el alrededor del, del mediterráneo pues lleva eh, una, una salud muy eh, bastante bien uh -huh. incluso por ejemplo en marruecos en la parte norte donde que tiene contacto con el mediterráneo pues por ejemplo se uh -huh. nota que las mujeres se quedan bellas y, y conservan una salud eh, admirable uh -huh. Uh -huh. pues te pasó con mi compañera susana Avila, que... hola hola, buenos, hola días. buenos días no sé si nos pudieras decir quién es la persona encargada de dar este taller es una persona que es profesional en la alimentación y la, y la, y la charla es a cargo de, de la asociación CEPS, uh -huh. que está en, en, en San Andrés uh -huh. y es una asociación eh, bueno, que tiene que ver con, uh, con salud. Ofrece uh -huh. charlas a entidades Y a grupos de personas, como puede ser, por ejemplo, uh, sobre el VIH, sobre la prevención de, de, de enfermedades de transmisión sexual, como puede uh -huh. ser también de, uh, sobre la uh, salud femenina o uh -huh. también uh, uh -huh. salud sexual también. Y eh, en ese caso, pues hemos pedido eh, el tema de alimentación, que a lo mejor más adelante podemos uh, pedir más a, según la, la demanda de, de los uh, usuarios. Uh -huh. Y eso, hemos visto que es muy importante el tema de alimentación y que tiene que ver con nuestra salud. Que, y además en, el, en la población, por ejemplo, inmigrada, que... Por ejemplo, no se de, no la prevención de salud es un, un tema un poco um, lejos del día a día, que se va al, al médico no para prevenir, pero se, es para uh, solucionar problemas. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, sí. por ejemplo, el tema de diabetes, el tema de es un poco difícil de de mantener el día a día. Claro, porque el, la dieta la la dieta mediterránea precisamente lo que evita es esto, ¿no? Que el, el fast food, dejarlo a un lado, mm. que la comida rápida pa sí, eso. para mm. poder disfrutar de, de unos platos... Comida casera, sí, mm, que, que tampoco vale mucho, que no se, se piensa que al comer a casa y sano puede... Vale mucho dinero que si no podemos con cada día carne, es aún mejor no y uh -huh. comer verdura comer fruta comer eh legumbres también que tienen una eh importancia no en uh -huh. en la alimentación y que tienen muchas proteínas y y que se puede no reemplazar uh -huh. la carne que cada día no se se ve la que comer menos carne es aún más saludable, uh -huh. sobre Fatima. todo carne roja. Uh -huh. No sé quién fue el promotor de esta charla, no sé si esta asociación, esta entidad, uh -huh. o Espai Vía Varsino. ¿De dónde surgió la idea? Eh, es una colaboración entre Espai um, Vía vacino el CAP Trinidad Bella, eh, el Espai de Acogida... Uh -huh. Y también el, el PIAD, que como un punto de información, atención a la dona, uh -huh. que son varias entidades. Pero la, ofer la, la oferta también lo of la ofrece esta asociación que es EPS, que uh -huh. como ya estamos también uh -huh. en crisis, pues eh, buscamos profesionales que pueden venir de forma uh, voluntaria o a través de una una otra entidad. Uh -huh. Uh -huh. Hay que decir que hay que inscribirse para poder asistir sí, a este Sí, si, es, si es posible, sí, pero si no, pues está abierto a todo el mundo, que cualquier persona que nos escucha y tiene interés, que bienvenido o bienvenida al Espai Via vacino a las 5, que vamos a estar con una profesional de dieta y alimentación y yo pienso que vale la pena. Fátima, ¿crees que hay mucho interés por asistir a este taller de bebida saludable? De hecho, ya he recibido varias eh, demandas de mujeres, sobre todo de Marruecos, con quien tengo mucho contacto, y la verdad, eh, sí, la, la, la demanda ha sido de ellas, y pero eso no quiere decir que está abierto a todo el barrio, así que... La, la dieta día a día o el menú de cada día como, ¿no? Como uh -huh. eh, hacerlo para que sea saludable y también, ¿no? rápido al mismo tiempo como las mujeres pues te, tienen más de una cosa que hacer, pues estamos pensando que puede ser, ¿no? no una de esas charlas que aburren a veces, pero un taller que puede dar consejos, dar Eh, eh, dar, eh herramientas, ¿no? del día a día como elaborar un menú saludable o como juntar alimentos para que sean, ¿no? también eh, eh, beneficiados para la salud. De acuerdo. Pues, Fátima, esa tarde a las 5 A la... las cinco, bienvenidos al Espai Villabasino. Muy bien, pues muchas gracias. A Esperemos todo que todos... vaya bastante gente. Ah, a ver, que gracias. Venga, está, bueno, a a ver, vale. Molt bé, doncs nosaltres tenim aquí encara algunes activitats, algunes, alguns actes per comentar-vos. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Fins ara. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs contrem amb el nostre programa d'avui i em al Centre Cultural Can Fabra. Us ofereix avui la inauguració d'una exposició que es diu Matriarcats, a càrrec de l'antropòloga i fotògrafa Anna Buller. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que voleu fer avui a aquesta exposició, què és el que donareu a conèixer? Mira, eh, és un treball eh, sobre tres eh, societats matriarcals eh, i és un treball eh, fotogràfic, és una exposició fotogràfica i antropològic, hi ha tres documentals que es passaran eh, contínuament i bueno, és una mica eh, tots els, els anys que porto eh, envers el tema dels matriarcats no? uh -huh. que hi ha al món que n'hi ha una pila de matriarcats i aquí podeu, si us acosteu a prendre una copa de cava podeu veure que és, bueno, és molt interessant eh, de fet hi ha un està a guinea a, a l'illa d'Arango Grande l'altre està a Xina al i l'altre uh -huh. és a Mèxic a, a, la, a Oaxaca o sigui que uh -huh. si veniu doncs podreu bueno, podeu disfrutar i veure una mica com, com són fotografies de gran format i després els documentals també estan uh -huh. molt, molt fets, molt treballats i jo crec que bueno, sempre és un tema que crea molt debat i molta, molt interès per part de, de la gent. El que sí que és bo és saber que hi ha altres societats que s'organitzen d'una altra manera totalment diferent a la nostra, no? Sí, o sigui, en aquestes societats matriarcals, la dona és reconeguda per l'home, per la seva autoritat, per la seva manera de fer, la, la, la capacitat de prendre decisions, la intel·ligència, i és un, és un, és una, un reconeixement que, que, que ocupa totes les esferes del, de la seva vida. No? Doncs això és molt, molt important de, de diferenciar-ho de la nostra societat, que és que moltes vegades l'home no, no reconeix la dona o el reconeix en la boca petita. No? Però en aquestes societats són, són molt diferents. Per exemple, a la Xina no existeix la figura del marit, o sigui que les dones viuen amb els clans familiars, eh, la matriarca és la que organitza les coses de la feina, el treball, la justícia, tot, i... Uh, tenen elles una uh, habitació i que les visiten, tenen visites d'homes, visites amoroses, però uh, tenen fills, i els fills es queden, per exemple, a viure al clan de la mare, i el pare és una figura que respeten, però que no se l'estimen particularment els fills, uh -huh. o sigui que allà eh, s'estimen més els al, germans i les germanes de la mare. Si sí, uh -huh. són maneres de fer molt diferents, o inavisau, que el temperament del, de les homes i les dones és just el contrari d'aquí. Uh -huh. L'home és uh, el, la persona sensible i la persona pues pues és més més feble i la dona és la cap la que organitza tot uh -huh. o sigui, és, és com, Són com contrastos molt importants perquè ens fan pensar en que en nosaltres ens hem hem construït el nostre pensament, la nostra família, l'educació i la societat que vivim ens ha fet pensar d'aquesta manera no i això és és, és com una mica em divi on reflexionem no A veure com què som com som hi ha altres llocs que és diferent és, és una mica això la, la idea Clar, perquè Guinea-Bissau i la Xina potser són cultures força allunyades d'aquí, però Mèxic mm, és una cultura diguem pròxima a, a l'espanyola no? Sí, bueno, Mèxic que s'organitin d'una altra manera Sí, a, és un a Mèxic són molt patriarcals la dona, a tots els llocs, menos aquesta zona de Juchitán, de Saragossa és una ciutat d'uns 80.000 habitants i, i allà doncs, és una petita ciutat que les dones em, tenen a tot el que és la gestió del comerç al carrer. O sigui, són les gestores de l'economia de la ciutat. Les homes tenen un espai, i les dones el seu, però elles són reconegudes en tot Mèxic per la seva força, el seu gran fer en el camp del comerç i l'economia, els diners. Però fixa bé, el prestigi allà no és el que té més diners, sinó el que és més generós. Amb les societats matriarcals que jo he visitat, lo important és el ser, no el tenir. No és com, com aquí, tant o tienes, tant vales. Allà és el ser, el que priva, el no? que, lo que és, és molt important. I això ah. doncs, bueno, ens diferència d'aquí. Nosaltres, bueno, aquest món és molt materialista. Uh -huh. Anna, bon dia. Sosos Anàbia, col·laboradora del programa. Diguem que si encara es mantenen aquestes societats matriarcals... Són bàsicament perquè s'han mantingut una mica aïllades i alienes a, a les societats modernes, oi? Eh, mira, aquestes que he visitat són, estan allunyades i estan realment eh, que és una mica complicat i han estat eh, extrapolades de, de la quotidianitat. Però jo t'he de dir que amb, amb aquest treball de, de recerca, de pensament envers els matriarcats eh, crec que eh, a la nostra societat hi han uh, formes de govern matriarcal uh, que estan amb nosaltres perquè per exemple aquesta frase de en casa manda mi mujer això que és que ho diu moltes vegades els homes és una frase molt profunda que hem d'analitzar perquè uh, la casa que és el, és el motor de la vida i és on es prenen les decisions i l'economia um, és, és un espai que es és un espai polític donat que conforma les decisions de la família, perquè la, la família és la unitat, és la cèl·lula social que estructura la nostra societat. Per tant, dins de la casa es governa, o sigui, hi ha un, hi ha un, un govern que naturalment, amb aquesta frase ja queda definit aquí de qui el té, no? Però a la vegada l'home ho diu, aquesta frase amb la boca petita, no? És com si, per una banda diu, sí, sí, però després aquest govern no és, queda com una mica difós, no és del tot reconegut aquest poderió que té la dona, no? I això hem de, això és el que diferència també les societats matriarcals de les patriarcals, que els matriarcals a l'home reconeix la sabidoria, la profunda essència femenina de la dona, en tots els àmbits, no? I amb la nostra, per això anem, avancem tan a poc a poc, eh, falta molt encara reconeixement, i falta molt que les dones parlem amb veu alta, dins de l'àmbit de la família, que és jo crec que hi ha la, la, la llavor del canvi, de l'autèntica revolució. No? És en, on hem de parlar. Dins de la casa, el de fora també està molt bé, les institucions, tot el que s'està fent, però des de dintre és, és, és el punt que es pot transformar i es pot canviar la societat. Mm -hmm. Ara, però estan, estan aquí els matriarcats també. Mm -hmm. o sigui que... Durant quant de temps has estat estudiant aquestes tres classes eh, etnies, aquestes tres cultures per poder aconseguir aquesta exposició que s'estrena o bueno, que es presenta aquesta tarda? Bé, bueno, eh, porto ja uns anys perquè abans de eh, fer les societats matriarcals, bé, bueno, amb, amb les societats matriarcals he de portar uns vuit anys però ja abans havia viatjat per tot el món també estudiant totes les sensibilitats religioses i les diferents cultures que hi ha per, per entendre perquè la dona està tan discriminada no? llavors de fet vaig trobar les ciutats matriarcals ja fa molt poc acabo de tornar de, de sumatre a fer la, la quarta, aquí no les poso perquè l'estic editant, el documental, però bueno és un tema que crec que s'hauria d'ensenyar a les escoles, hauria d'ensenyar de, que els nens sapiguessin que hi ha altres formes de govern i que matriarcat en qualsevol cas no és el contrari de patriarcat, sinó és una forma més igualitària d'organitzar la vida. Mhm. Mm com es fa això de ser antropòloga i fotògrafa a la vegada? Bueno, jo vaig començar sent reportera, eh, després vaig començar a escriure i després, per defensar tot aquest món de, dels matriarcats, mm, vaig, eh, em vaig fer antropòloga. I, i, bueno, I amb això estic, quan hi ha una cosa que ho, ho treballes des del cor no t'importa tota la feina que hagis de fer ni tot el treball i les dificultats que, que, que pots tenir amb aquests llocs. No? Perquè, per exemple, a guinea deien els nens estaven molt espantats perquè em deien la Blanca, la Branca, em deien. <laughs> uh, Imagina't, no? I mi, clar, jo estava al·lucinada perquè em sentia fatal ser en Blanca. un no? coses que de cop i volta canvia el xip i, i, i, per exemple, els homes... Pues em deien, jo vivia a la selva en una cabana, amb la Quinta i l'Estebo, i jo li deia a l'Estebo, Estebo, Estebo què te gusta de Quinta? Ah, pues que ella és no, muy inteligente, no, no, no me hace passar hambre, i sempre me cuida, i a mí no me gustaría ser el jefe de familia, pero yo, clar, no tinc de... I això, i em feia molta gràcia, i a la, jo li preguntava a això, la Quinta, què te gusta de Estebo? I em deia, pues, pues la sensibilitat i su sexo, no? O sigui, sea, clar, era tot, un, tot al revés, no? Doncs sí, la veritat és que una mica diferent de, de, de, com, de com està estructurada es la societat actual. És no? canviar sí. el xip de, de la cultura, de la societat. Totalment, totalment, totalment. Doncs amb el teu permís convidem a tots els nostres oients i a que s'apropin aquesta tarda a aquesta inauguració a dos quarts d'avui del Centre Cultural Can Fabra per poder gaudir d'aquesta exposició de matriarcats. Sí, estaré encantada amb una copeta de cava, estaré encantada que vinguin i rebre'ls i rebre explicar tot el que em demanin. Estarà fins al 26 de novembre, oi? Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs aquest mes, a veure si podem anar-ho comentant a través del, dels nostres micròfons, que la gent doncs, a participi i s'acosti a Can Fabra. Estupendo, moltes gràcies. Molt bé, doncs Anna, molt, moltes gràcies. A tu, vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix anem ja recte final... Anem a l'agenda, va, anem a l'agenda perquè tenim encara unes quantes coses per comentar-vos. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i anem, doncs, tal i com us dèiem, a la nostra habitual agenda. Parlem de les passarel·les de moda al carrer que s'acomiaden aquesta setmana a l'Eix Maragall. El programa PSN Moda al carrer 2013 de la Fundació Barcelona Comerç arriba al final amb una desfilada de l'eix Maragall aquest mateix dissabte.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 I, tal com us dèiem abans, doncs ara si voleu us ampliem una mica més la informació del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix un nou festival Star Trek. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, es ofereix aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda un nou festival de Star Trek que començarà a les 4 de la tarda amb la Benvinguda i a 2.45 amb el visionat d'un capítol d'aquesta sèrie de ciència-ficció Star Trek. A 2.45 de, de la tarda tindrà lloc la xerrada La Ciència de Star Trek a càrrec de Jordi Ojeda divulgador científic. A 2.45 de, de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Star Trek Diccionario Visual. ja a les 7 tindrà lloc concursos i sorteig de material. Aquesta activitat està organitzada per Club Star Trek d'Espanya, Centre Cultural Can Fabra, Biblioteca Ignàcia Iglesias Camp Fabra i col·labora Timon Mas. Doncs encara A veure si encara tenim temps per comentar-vos una altra activitat que es fa aquest dissabte. de nhi do la quantitat d'activitats que es fan aquest dissabte. Eh? Tardor solidària 2013 a Sant Andreu. Com cada any des del districte de Sant Andreu juntament amb les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional organitzen la Tardor Solidària. L'acte central serà aquest dissabte a la plaça de Cafabra. De dos quarts d'onze al matí a dues de la tarda tindrà lloc una recollida d'aliments i a dos quarts d'onze poden anar als tallers d'epidèmia la teva bussa solidària, amb un duratiu d'un euro o amb aliments per al rebost d'aliments. I a les 12 no et perdis el Sarcavila, que sortirà de la plaça del comerç i fins a la plaça de Can Fabra, on es farà la festa de la solidaritat. Doncs implica't per la solidaritat. Nosaltres ho deixem aquí, durant les gràcies a la Susana Ávila i a la Francisco Miguel. en retrobem demà a la mateixa hora, que passa una molt bona tarda. Adéu seu.